اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تتذر لو واحده للبشر عليه 19 مخكي الله جل جلاله بدر کا پیر باندی سید ولید ابن یا هر یو چې ده دا غ انکار قران هغه بیان کو وزداغي سزا الله تعالی ذکر کړي ځکه انکار قران کفر ده نو کافر ده او کافر ده په جهنم ده او جهنم کې بیا داغه ده پاره چه کم جهنم دی او کما طبقه ده نو هغه طبقه ده سقر ده دا طبقات او دور دورنه یو خطرنه که تبقه ده نو اللہ پرمائی سا سقر زرد چه ده با منگ داخل کو یا زرد چه ده او ساکی غور ندوه ما نیلی ساودخل سایو قاسی او بساکی غور سقر سقر لرا داخل بکو اللہ ویموندلرا تبقید وورتا چیغس سقر دا وما ادراکا او سشی خبر ده کتا تا ای پیغمبره ما سقره ای ما اعظموها عذابا چی صد سقر یعنی صد دیر لوی عذاب والی دو دو خبری یو سقر پا خبلمو پا سرین وای سقر پا مانا ده اضابت ده سوزولو ده بیلکولو سوزولو بودیم انسان لوم دوکی سوزی چملا ولی سوزی نوزکوات سقر ویویلی که ختمیه لکه ور بسیعیت کینی از دویم دا استفام دا دا د دلوی والی دا عظمت کیگی سوالی جمله زکر کیگی کی پختوکیم خلقوی الکه تا تا پت دا غصه شه تا تا دا اغسط پت دا مانا دا دا تا تا پت نیشتی لوی سڑه دا اللہ تلا غلوی والی ویانه چی سکر دا سکر معمولی ور نده خطرناک ور ده لکه ور پسی پخپل وضاحت کی اگر څنګه چې پښتو کې مړه تا ته سپت دا اغه ډېر لويس اړي دا مړه اغه غزه پلان کې وشتي اغه ډنګلي وشتي خاله وای ورپسې تفصیلو کې خلاول دا غزه ان کیسې کې اغه ټوالې کې دي الويوالې کې دي نو بیا وته خبرو کې نو الله مورپسې فرمایي دا سور د چلا توبقي ولا تزر باقی نه پریدي د انسان نه ډو کې نه وخه نه ویني نه پریدي الا حرکتو مگر سيزي دلته درم دغه معنا ده دلته بقیم ده معنا په معنا ده دلته تروق نپری دي وینې نپری دي اډوکی پری دي چمړه پری دي ټول <سؤال> هرڅ سیزي دنیا ورده انسان وته ولنه هغه رو رو انسان د وینې د غزوي شروع شي ملشي انور ډیر کوشش کوي چې وسه دي خو غیره کې یو مير راغونډ کې نه ختميږي ناغه بیا هغه وګو ډولې نو ده ده سهور نده اللاوهی لا تو بقی ولاته ده نه دوکی پریدی نه وقه پریدی نه وی نه پریدی نه چملا پریدی نه ویخته پریدی پری هر شی سیزی نه پریدی نه پریدی نو ده دوالو یو مانه او بازی مفصرین یو سره یو تکی و لگی بل سره بل تکی و لگی نو مانه اغا جوداکی چه لا تبقیع عضوا من المعذب معذب فيها بدون العذاب یو اندام ام نباتی کی هر اندام تا عذاب ملاوی کی سوزی ولا تذر ای ثم تعودو فکانا کما یکول انه دا نشی چه او سوزی نو بس خبر ختم نی پریدی انه دوباره جوڑ شی و بیاو تا شي سوشی شورو ناور کې. یا الله په خپل کو درت سره یا الله تله ور کې د غطته بس دوباره دی بیا جوړي جو بیا دوبارهڅ کېږي سوې بد د الله غیر حال دوک عذا د پریددي نه بس بیا جوړیږې خلاصېږ تی نه خلاصې دلې شته داسېور دی د سقر بعضې او سره الله تووب کې نه پردي. وخلرا ولا تزرى نپری دی اډو کلیرا دغه نه فور زیو دډو کی تمرسې بهر حلمبه معنا راځه لوحت للبشر لوحمن مختلفی شوی دی او اشکال به مرزی لوح مقیره للبشرات مقیر تر کلی تک تور کی بدل نر او باز معنا کړه د مسودت للوجود یعنی بدن آغا تور کی باز محرکتا لها غوثی زی بدن لرا بازو متغیر للجلود بل احتراق متغییری کی بدلی کی تک توری کی نو دا تولی مانی بخپل زیبانی سید ای بان اولو کیونتا اشکال دارا دی چمخ که اللہوی پریدی او تاوی چمڑا صرف تور کی ویس دا الله جلله جلان ترتیب نه باید چ ک د ابتدی س پ لاول لا خام چې شيور تولی نه بدل شي تک تور شي او بیا مکمل س کې جی نو دا الله تعالی ب تقی نه بې صرف دور سپات بیا دغړ روې پ او دا مخکې سفت دی لای چېور دوولی وران کې ذکر دی. اول بدن متغیر کی تکتور شی لکا تکتور تارکول آبیا رو روسی شی بس غخم اس وزی اوڑو کی مو اس وزی اللہ تلا دی پنا نسی نو لا تبقی ولا تذر لو واحتل لیلوشر سو زون که دی چملی لرا تو رون که دی چملی لرا علیہا تیسان تانشر اللہ دی پدی جہنم بانده تیس آت آشر نللس پرشتی دی نللس پرشتی دی نللس پرشتی دی که نللس جماعتون مشران دی از راجه مپسرین چکم ترجی ور کئی ندا اغا نقبا دی مشران کانٹرولران پرشتی دی کمی جهانم دی انور کم تعداد د نوغي برکه خو الله پرمای و ما يعلم جنود ربك الا هو ستد رب لخ کرے اغه صرف الله ته معلوم دي او بلچه ته معلومي ندي او صحیح حديث د عبد الله بن مسعود سه د اغي کې مرازي مشکاتم ذکر کړي نور کتابونو يو ته جهنم يومئذ لها 70 الف زمام او یا زر واگی با یو هر یو واگی سر با او یا زر پرشتی سبون الف زمامن ما کل زمامن سبون الف ملکن یا جرون ها و کما قال شیرالیه میدان ما شرطانو او یا زر واگی او هر یو واگی سر او زره زر نو دا دلته کې دل نو اغنو قبازی کردی مشرا نه وما و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه او موږ ندي ګرزولي پرشتي الله فرمایي د جهنم مگر هغه کوم ګرزولي د نو منګه سر ګرزولي اغه مونګه پرشتي ګرزولي یې نه ده سني چې هغه د انسان د طبيعت نه دي مزه چې انسان او نو په انسان باندې بسشي او بدر دي کی درد پیرا شغي درد پیجن خبر ځان دل رحم پیجن لکه لګره انسان په شان ته خوند دي چې دای په کی هې انسان احساسات و دګي او په پته پويګي ناګه نه جنات دي چې د جناتو درد باندې پويشي ترحم پیرا شي او یا انسانان دي نو اغا اللہ تعالیٰ نئی انسانان گرزو لی دی او نئی سے گرزو لی دی جنات اغا پرشتی دی پرشتی دی انسان طاقت باقی بانے نرسی وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذینک اومون نه دی ګر زولې د عدد دار نولس مگر دا ازمائش او امتحان نه نوزي مشرکان او په دې تعداد کې نو یا به شل مطلب خبر زنده نولس داسې تعداد د جناکې تعداد دی یعنی لاندې تعداد دی پورته تعداد نه ده نه پدی سر دال الله جل جلال او سم مطلوب ده چې هغه پرشتي سدي للستی نیا شلپ کاروي نو دا الله جل جلال هو پرمای چې دا یو ازمائش ده دا ازمائش ته چا سو کې مني الله کم تعداد ذکر کړ ده په هغه باندې ایمان رولې او اغم نی او سوگ دا تیداد چکم الله جل جلال ہو ذکر گرده نو پا اگه باندی ایمان نلری او پا اگه باندی اعتقاد نلری نو دا یو ازمائش اللہ جل جلال ہو گرزولده او دا پرشتی دی تا سنمای پرشتی دی مشرکانو ابو جه حلواتوی گورا دو لسک سفانی تاسو یو یو کانٹرول که نو دو تاسو کانٹرول که او یو تاسو یاد گو پالوان سبیکار غنت سرکوزی وی داول لس بدید آگا کی کانٹرول که خبر خطو دی نول لسی ادهی نول لسی دی انسانان دي خبر داندی دالا یو مضبوط پیره راشی سوکی گیروله نشی نو آگا خو پرشتی دي. اغیی سر اچتا که یو پرشتہ جدی کائنات تاوزر علم کدا زیده زی پرشتی اللہ پیدا کدی چی یو چغو و یو چغا پرشتہ چغه سی اٹمبم سی پری پورا کائنات کے با یو سڑے پا شپیلے شروع کی شپیلے شپیلے سرا پورا کائنات پناشی انسانان پر خلو اٹمبم اٹمبم سی انسانان بم پناشی جنات پر پناشی پرشتی هر یو شیب اسی شی پناشا نگه شپیلی آواز ده. دوم را کوت و بیا و شپیلی آوی نبیه با طول دا دا یو مسخره یو استعزاوه یو طوکی وی اللہو پرمای اللہ هغه اللہ جلل جلال خود تا معلومی دی. آغا پرشتی دی و دا اغی دا خو مشرانی نور خود تعداد سیوا دی و دا اللہو ازمایش دی چی سوک ایمان سوک منی وما د ته همږ نهدي کرول دا تعداد الا فتن مگر مګ یزمایش ل کفرو د فار د اکسانو چې کافران دي بان نی زمایش لیستکن الذينه او نتیج دا شي چې یین به وکې اکسان اوتل کتاب چې هغې کتاب میلا دی تو ته ویل که د په او د ونجیل کې دا خبره چې کمې نوقبه پرشته د چې هنم دی سوره دي نو چې خام مخهقرآ راغی. او دا غیر کتاب نا شپک سوا, سوا او دا دا شپاک سوا او د شپک سوا از شپک نیمی سوا دو سکم شپک سوا دا انجیل نروسو پایی تورات نروسو سورده او بیا پاگی که ام اک که تیده دراشینو دا, دا, دا, دا, دا غیر بسی پیدا شد یکین پیدا شده چی دا پیغمبر حق تیده دا, دا قرآن سده حق تیده ویزداد الَّذین آمن و او سیوا بکی مومنان ایمان لره. د ایمان به سیوا کې په تورات و انجیل بانیم بانیم او انجیل باندې ایمان شدی باندې ایمان شه یو معنا ده. او دوی معنا ده. چې ایمان به سیوا کې چې او ني چې یره د اغې د کتاب زموند د کتاب سره موافقت راغی ام آسماني کتاب د ادم آسماني کتاب له نو یقین به نور پوښی په کتاب الله باندې او نور بمزبوط شي چې ګوره د اغه خبرې کوي چې حق او سچ خبرې دي نړ ما نه شو ويزداد الّذین آمنوا إیمانا ولا يرتاب الّذین أوتل او کتاب و المؤمنون اوشک ان کی آکسان کتاب ملاو ده یهود او نسوار تورات انجیل و ته ملاو ده و المؤمنون مؤمنان شکو ادا خبر ادا د ما قبل خبر تاکید یقین سم مطلب شک نه اوشک ان کی سم مطلب یعنی یقینی چې د دواړو خبرو حاصل او مطلب یو روزي دې ته تاکید وي مضبوطیا نو مخ کې ذکر کو چې کی نه پیدا شي ورپسې ذکر کو چې شکونه کې مؤمنان او اهل کتاب وليقول الذین فی قلوبهم او نتیجه بداسي چې یو بویا کسان فی قلوبهم مرضن چې دا غي کې مرض دې نو مرض دو معنی یا معنا زړونو کې نفاق تنو اشکال لذي چې مدینه کې مکه کې هغو نو منافقان کم ذکر دا يهودو کې خاص مدینه کې ايو ځان ډېر बेकार قوم نو دا مطلب چې او يا اکسان چې زړونو کې مرز بې یعنی اينده کې به پیدا کیږي هم دا خبره کې چې نو لسه مطلب شه به شلکړي وي يا به تلسکړي وي مطلب نغې یو استهزاگرانی او کې گمراشي نتیجه پیدا شي چې دغه خلک بس شي گمراشي آیا دل تفی کلوبهم نا مرز فی کلوبهم شک ته شک دغه موقع کې دغه خلک هغه شک کیو چیر د ابوت ورستی حق دا او ک دا نبی اسلام د دین سره حق د نو شک او دغه خلک چې هغه په شک کې پراته نو هویا خلک چې هغه په شک کې دي والکافرون او اېدا پاخه کافران چې مازه اراده الله سکړېد الله جل جلاله هو اراده بهدا په دې باندې مثلا بتورې مثال په دې سره اراده کړل نو دا حاضر تحقیر ته شرعين دا دې سره سره اراده خلق گمراه هدایت کړي په سره اراده سده نو اشكالو کې د الله جل جلاله با عادت باندې چې کم الله تعالی مکرر کړ دې د پارو جهنم دادت تحقير اشاره دا. الله تعالی فرمای کذلک یذل الله دکرنګي الله جل جلال جلاله ګمرا کې څنګه ګمرا کې انې چې کم سړې دا الله جل جلال جلاله په حکم باندې اشكال وستېزاو کینو هغه الله سکی ګمرا او چکم سړید الله حکم تسلیم کی او د اعتراض او د شک نزان بچ کی ناغت هدایت کی کذا لیکا مطلب کذا یو دل الله من یشاء دا رنګه الله تعالی گمراه کای اغه چاله رجوب والی چکم د الله تعالی تکادیر او د الله قامت نمونې اشکال پکې ويهدی هدایت کی مناچا یشاء چو والی الله تعالی داغه هدایت په خپل فضل سره نمی یشاء اذلاله به عدله ات الله دل اسلتي ازادي ګمړايي چته هي راتګي د الله فضل و ميه علم جنود ربك الا هو او نه معلوم لخر درف استادګه تعداد صد الا هو مگر الله تعالى الله تعالى ډيروي مخلوقات او ډيروي لخر او ډيروي طاقت هغه صرف الله تعلمني و ما هي الا ذكر وما هیا اوند دا سقر او د تبقه دا سقر الا ذکر مگر دا تسکره دا او نصیحات دی او یاد دهانی دا چا دا پارا للبشر د پارا دو انسانانو دا دا غی دا پارا دا ذاللا جل جلال هو نه لوی مخلوقات او ډېر لوی اسمان نو ورګي راځي تلمېزي روایت ته نو ويل اسلام پرمئي اتوته سما وحک لھا ان تطا اسمان چغار کیږي لکه د زړه ګاډي ډکه کوي داسي आवाज تینوږي اسمان چغار کوي اوازی کی ما فيها موضع ربعه السابعه نشت دې په دې کې د سلورو غوت برابر ز الا و ملک جب جبه ته لله ساجدا مگر یو پرشتہدا الله جل جلال ہوتے اغه تنده دې په سجدا باندې الله دې مخلوقات دي بیت الله سم کې الله به تیمامو په راکړه بیا زره پرشتہ تواب کې قیامت پر دې نمبر نه راته هزي ده شیع آغا بسوم رسوم را زمانی کې کی اوپر اوکو کی تیری کو اللہ تلات اپا عبادت بین اللہ لیلوی مخلوقات او دیلوی پوجو نبی ایز آلکو ریلوی سلي الله زر چې دداخل بکو د ل را سقرهطبب کې د سقرته وما اد را کا خبر در ک تاته پ اوبرهمانڅقره چې د طبکه د سقر لا دو بکې نه پردي شي نه پردي یاند واللا ت را پردي دوباره بیا جوړ ک بسوځ یا لا دو بقې نه پردي وخه واللا تذ را او نه لواحة سوزون که ده تورون که ده لیل بشری بشری ده انسان لرا چملی ده انسان لرا علیها فدی سقربان ده تسانت عشر نللس پرشتی ده وما جعلنا اللاوی مندی گرزولی اصحاب النار یا حزنان پرشتی ده ور المقرر پرشتی اصحاب مانا ملازم پرشتی ده इल्ला मलाएक तम मगर परिष्टे दे इनसान प्रिद्धा कटने चलिगी। و ماله عم الله ومونونه د ګرځول تان ددي الله ف نتل مګرض مع شو لل نه کفرو دپاره دا کسانو کفرو چې کفرې کړی د الذي نه اوتل کتاب او نتیجه شي یادي دپاره چېکینو کې کتاب چې ورپې شوي د کتاب چې غ دا اوونه دي وزده د الذي او نتیجه چې ېوا بهشي کسانه منو جیمانی روڑ دے یا سیواب کیا ایمانن ایمان لرا وَلَا ایرْتَ وال يرت او شون ک الذينا كسانوتل الكتابه چې کتاب تمدي جي کتابان دي, دي دو نصوره وال المؤمنونه ممنال والبول الذي او تج شي چېوب كسان في پلو بههم چې پو دغ کې منا ش یا نفا د وال کاافونه وي کاافران ماذا ارااد اللهسيرا د الله, الله تعالبياعذا پهديعادد تورې مثال چې دا به دې سم مقصد دي الله فرمایي کذالک هم دا کارانګي چې څوک اشکارو کې او څوک یو مانی یو ويلو الله او عمره کي الله تعالی مانا را شاو چې او غاری فعدل خلصره وي هديو ایدایتي مانا جالرای شاو چې او غاری ففزل خلصره وا ما يعلم جنود ربك او نه پوي کې پلخ کرونو دربستا پډیروالي دداد لنګي باندې الا هو الله تعالی وما و ما ايها الذين آمنوا تذكروا ايتذكر فقط الا ذكر मगर نصیحت او تذکرا جری عمل کی د تذکرہ نصیحت او زند جہنم نه بچکی الا ذکر مگر نصیحت او یادانی للبشر د د انسان الحمدللہ رب العالمین و <سدا> یا الله <سؤال> پرینک قرآن پاک باندې مکمل اعتقاديان کې یل الله دې سر زموږه پټیدا کې یل الله سي يافايزنه شوټي هدایت په مرغه پوری یل الله ستر ملاقاته پوری نصیب وکړي یل الله زموږه راضي شي الله